היפופוטנט! פרפרים מכל מיני צבעים ירדו אליי ביום אביב נעים הביאו לי במעלה יואו עוד מעט דודו ייכנס והפעם אני אהיה מוכן פינגי, הבאת לי תחמושת לרובה שלי כן, אבל למה אתה שד ושבי? תבין פינגי יש דברים שדודו ועפרה אף פעם לא סיפרו ואני רוצה לדעת רק באיומים אפשר לקבל מידע בארץ הזאת גם אתה רוצה משהו? אני לא עושה משכחים! שקט, שקט פינגי הוא בא שקט בואו נתחבא שתות פינגי שלום לכם שלום לכם שלום לכם שלום ומה שלומכם ומה שלומכם ומה שלומכם היום שבי, פינגי, איפה אתם? דודו אל תזוז דודו אני מכוון אליך את הרובה היי, hey, היי, hey, שבי, פינגי, מה אתם עושים? לשחק ברובה זה מסוכן. אל תזוזה שתאכל עופרת, חבוב. אנחנו רוצים מידע. כן, רוצים מידע, מידע. בסדר, בסדר, רק תגידו לי, איזה מידע? אנחנו יודעים שחיות לא יודעות לדבר דודו, אז איך זה שאנחנו מדברים? זה לא יכול להיות שפינגווין ושבלול ידעו לדבר עברית. בסדר, בסדר, אין ברירה. אני אספר לכם את האמת. פינגי, אתה יודע מהי הנדסה גנטית? לא. הנדסה גנטית, הנדסה גנטית, זה דבר כל כך נפלא. ו... בלי שירים! מניין באנו? אתה, שבי, נולדת במעבדה, במכון ויצמן. רצו לשעשע ילדים בטלוויזיה, אז יצרו שבלול ענק מדבר. זה רעיון שלי. ואני? פעם, מסוק של חיל האוויר הוביל פסולת גרעינית לכותב מסוק, אתה יודע. מסוק זה דבר ענקי פרופלו, מסוק זה דבר ענקי... שקט שם! למסוק הייתה דליפת אורניום בקוטב, וכך נוצרה מוטציה של פינגווין עצום! לך, לך, תספר סיפורים כאלה לצווי הנינג'ה! דרך אגב, איפה בת? שלום, דודו! אני רציתי לשאול, למה קוראים לי בת? אה, דודו? אלו ראשי תיבות, בץ! קוראים לך בן ציון. ולמה שבי? שבי זה על שם רבי שמעון בר יוחאי, ש, ב, י, רבי. וגינגי. פרס ינצח גם ינצח, ההורים שלך היו פעילים במפלגת העבודה. זהו זה עוזה. אגדת זהבה ושלושת הדובים. זה יוצא אז בכלל. נו, בסדר, היא ציפור קטנה, היא לא יודעת לכתוב. <laughs>